Salama ila Rasulillahi Ema ba'd Tharëndarimi taqan Allahut Salavatun mi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Nëmbi shokta tida të qefasarnit me dherin ditëm e kiametit Në Dersin e dheshëm përmendo më të zni Tërë nojit të uhidit Për të tëtselet kapajtim të ëhli sunneti Edhe përmendo në definisyonet të asa ida përmendëm se pa tjetër duke mi pas të trijat për me shku tamam të, të Allahu subhanahu wa ta'ala edhe o një mendë ajo për të cilën kënë ardh për nga mërë të Allahu të kënë ardh për të uhid uluhije për të uhidin për me realizua njësimi në Allahu në dhe pratona nuk mi aftona e para me njoftë Allahun si zat nuk mi afton nuk mi afton kjo edhe ato drejtët Allahut vetëm nuk mi afton por duke pa tjetër në dhe pratona mi fut në lopë edhe mi paut të aman si duhet, a i kena bërë për Allah, a i kena për, për diqka të tërë posa Allahut, subhanahu, o ta ala. Êshtë të përmendim, si ku si përmëtum, dy sende. Qëri është urdhëri me i madhi Allahut, e qëla është ndalesa me i madhi Allahut. Qëri është urdhëri i Allahut. Na jetënë në këtë dunja, për mi zbatu, urreset Allahut. Para sa më filu, me, me fol për të të dija, dijeni vëllazërin se urdhresa e ma Allahut është më ma e madhe se andalesa. Urdhresa e Allahut është më e madhe se andalesa. Na këren Allah, ishte Allah nuk është vetëm për të dashur. Nuk është vetëm për të jetuar. Nuk është vetëm për më kujtuar atmosferën e Ramazanit, u kënaqim valla. Shumë mirë. Apo kur shkon njëri në ders, edhe kur duket bilersë valla na kërash i hoca, edhe shko në uabet nuk e islami për ta por nuk me ditë se ka të dhimmës urdhë rejësave të Allah dhe ndër rejësave të Allah subhanu wa ta'la ta duke pas për asim se na nuk kena mundësi më ndafri historis të babës tonë edhe iblisit qka bani qfar kikësi bani Ademi a.s. edhe qfar kikësi, qfar qabimi bani iblisi iblisi monument iblisi e la urdhëri në Allah iblisi ela ur drejsa nallahu subhanahu wa taala pandai dietart elisonetit wallahi mashirof doko nesalefet doko traj nato patar musliman ikan shpiqou to mesela ku kandan disa prey fraksionale disa prey njer zot deviu na dva sikur ti e kon jehem ibn safani or kandal to njerzi jan detiru mespiqou to sen afun dnalet el murjite kandaviu murjit kandaviu ni grup eti se kan kuptou imanin tamasi duot nat moment kur kan konsiderut barabart të barabartë lanjën e ordët me barjen e ndalesës. Wa lejësu sewaa, qëtën e bithori, qëtë nukënë barabartë. Argument? Nukënë barabartë këtë dhja se Ademi a.s. qabon ndalesë. qabon ndalesë allahët. Allahu jellara e kandalu ndalesën me ispravu njerëzit. Me pa se ndikria sori Allahu subhanu wa ta'la shkurdë dalesën. قول الله جل وعلا ترضوا من ديشكا يلزم كابو مير براتا باه موس اليك كور ني هر ندليس اكو مونسي ميروني اخرا صعب ندليس خلاص انكو لا فيا ميرسا سون كامبيراكي انكو لا فيا ميرسا سون غارونزينا انكو لا فيا ميرسا سون مي اي باسكون بو تو بون تسيلات ين كيكسن الاسلام حراما فون اوردريسات الله سبحانه وتعالى يعني شعار يعني مطر موسيمانا مهيما ورد الله سبحانه وتعالى قلت الله تصط افعل فتنكم ترضون واقيموا الصلاه فلي نمازت وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين انتو مشين ترضوا ديش حاجه اخرى غير وث ترضون تا, تا عبدو الله مخلصا له الدين سنتريش نافينبات وما امروا نكشين ترضوا والله امر نجوا رابش اردايس قرضين اردايسات اللهوت Zotit ton Aji si në i fari dhe në i mbonë shpirtin të rupin ton Dhe në i vazhdo në nimet Dhe ushimin dhe ajrin Dhe shumë sene tjera që nuk në është konë me lëbendja Ato funksionojnë të në prej Allahot Subhanahu wa ta'ala Azni atar Duhuot pat jetër me ditë rëndësinet urdhresa Urdhrej majmadh i Allahot Subhanahu wa ta'ala A, është të uhidi Me njësun njeri Allahot Subhanahu wa ta'ala Ajetim që rëzumë surë të beje në pes Illa li ambudullahi mukhrisina lahuddin. Ata nuk ishin dorëdhron. Me diçka, vetëm se ta adhorin Allahun sinqeresht. Ti në nështërojnë Allahun sinqeresht. Ta njësojnë Allahun sinqeresht. Qa sinqeresht? Sinqeresht është kur ti 100% vetëm për Allahun i banë punët, janë atë nëm përqenë. 100% i bëllohu. Janë atë nëm të, janë atë të, janë atë të, janë atë shtapë. 100% e li pëllohu gjëllu ala. Pre njeri utë. A e ka, e meriton Allahu al dhurimin? Allah e meriton. Kus nga ka krihu neve? A është kreatura e Allahu të nga 100%? Jetën që nga imban Allahu neve, a është 100% për Allahut? Vdekja, 100% për Allahut? Airi, 100% për Allahut? Mirësi tjeraj, 100% për Allahut? Jënë krejtë? Pëse atër nga mja pjezua al dhurimin Allahut? Pëse nga atër mja pjezua Allahut të uhidin, njësimin? pak për tohidin më avan diku tjetër vallahi allahu jalla walaa nuk eko nuk e don atë pjesë tjetër ka xhelozi allahu tealla jë rëzi se kush i takon allahut ajo xhelozi subhana hu wa taala allahu jalla nuk qenëi për njerzit as për veprat tona për namazin tonë ka ka nevoj nuk ka nevoj as pak mas inshallah s'ka nevoj atë na pas ka urdhrua me ke touhid edhe në moment të ku ni ashkël touhidin allahut e shked njësimin e Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, Allahu Gjellara i të të robit në ditë këtësi. A të vej për që e ki bon, për filanin, nuk është për muaj. A jo vej për është për atë që e ki bon. A jo vej për është për atë që e ki bon. E në këshumë aratë krasë. Ma e menë, kër folënë për urdhësatë Allahu Gjellara, mas shumë të të robit, na, muslimant, kër folën i në masë, që kësinoj Kër e për së në qatë muslimani, do më aferu të Allahu, apa. Kër uh, batë më muslimani mirë, kër batë indë gjushëm, kër batë i respekhtushëm, dhe Allahu Jelle ve Aala, ajetë dohenë më aferu të më shumë? Të Allahu subhanu të halë. Vëllahi së qatë mundësi njeri më aferu të Allahu, ta, ta Allahu me diçka, më shumë se me të uhitë. Nuk qatë mundësi më aferu të Allahu me diçka, më shumë se me të uhitë. Sa është endish me kjo mesejrit lazni? Shum ka më trasmetohet nga të janë meri sallësën nga tari këpëdhi shiha se dy persona kanë kalu nga një fshat në të cilin fshat e kanë pas zakonat të njerëzit me therë kurbana për putat e vetë ka thonë kanë ribu pa tjetër me prej kurban pa në dryshe s'ka mundë si me kalu këtu ka thonë vëllohi s'kina para në ka thonë diqka pa tjetër qoft edhe miz, ha, miz edhe miz për dhejse edhe miz Mizën me mytë kurban për zotin tonë që e kjena, e, kalu. Njërë një prejtyra, e ka bërë kurban një mizë. Sa është mizë? A kushtëme pare, a brejtën pare mizë? A, a, a ka vlerë mizë? A ma e ka bërë ta? Ka rip. E ka kalu, ka shkua. Ka thëmë për jamere sësëm dhekha lë në nërë. Ka hinzë jam gjehenemi për gjithëmonë. Për mizën që ka bërë kurban. Për dika tjetër pë A i tëtri se ka përkët, a ka hi në gjennetë. Në që e përsa fitëllë gjennetë. Dhe më në këptimet përse në ka kriwë Allahu J.A. Kërën e këptimi jetës. Urdhër i maj madhë Allahu Subhëna wa ta'la ka natauhidi. Argument ka la? A jetë i surdobejëna. Edhe argumente të të shumë ta. Ma shumë të njëri u afrëka ta Allahu J.A. me farzë kaqom pejgamber sallallahu alaihi wasallam nukm afrot apo kjo sin gallahu dhe jalla uallahu jalla alaqom nukm ofrot robienu me dishkan mos shumti sem kriren e farzeve celi kana farzi majma farzi majma se kine almauze te fare mna shtopit farzi majma sajerimi celi na e majna edhe muslimant e njohin arkan e votas as tohidi farzi majma se haxhi as tohidi farzi majma se zakati as tohidi Farz mëjma se respektimin dhe njerë që të ka shpetu jetën, është të uhhidi. Në disa qasë e njeve Allahu Gjellar në amacionën në dunja. Kur njoni për njerëzve në shpetu jetën, njoni në ndihmonë në njeve, në, në në neve, në në para, në mashirë, në në krizë, në në në këshillonë njeve, në bërë të mentorë, në e zjotë dorën njeve, në mëshironë njëkush për njerëzve. Këta e në prekuptimet mëshiras, para mëndoni mëshirën Allahu Gjellar para para mendoni touhedina Allah subhanahu wa ta'ala ozin. Hande dunya nukom nuk banet una pa idit obligime, cilet jan obligime tona. Cfar cfar obligime ka ona? Me nje pun m't vogël me hije, pa ti do shmevet shefen cfar obligime ka ona. Cfar obligime ka ona? Një grup hartos me burrin do betit cfar obligime ka jo grupi. Edha kështu më naf. Kemi obligime në dunya, obligime te ndalla Allah subhanahu wa ta'ala. Obligimi më i madh qanat se Allahu mos na shef mos na sheh neve na na shirk ke obligimi me imam ta thadhorish allah subhanahu wa taala mukhrisallahu din andai be ameri sallallahu alei ve selle qore i çai ke sahabiteve çoftveve me bodave nuk ja filloi ke pre namazut mosni nuk ja filloi ke pre hadjet nuk ja filloi ke pre sile smir nuk ja filloi ke pre farzave te tjera por filloi ke pre farzi tauhid moali ben jebel radi allah an katin emoci ana list e list me ameri sallallahu alei ve selle fe qadashu sasi ka formi ka tre gupa nose jamorani inni wahibuk huwa muad wana du shum tye ka tre gupa huwa muad wana du tye sallallahu alaihi wasallam ma dikurash nda peyagamberi sallallahu alaihi wasallam muadhi ash merzit shum ka disse e ka mor menia se ka mundi sunat hon peyagamberi sallallahu alaihi wasallam niema gukashu muali min jabal ka ka fun peyagamberi sallallahu alaihi wasallam kat hadith innaka ta'ti qauman min ahli kitab huwa muad yaduka shku ta ni popol tasilatun ithat librit kishtari yahudi فليكن اول ما تدعوهم التوحيد نيت راس متقرت لاتيت تششتيا اي بارObligimi i par me te cilin obligon nga feja Allahu subhanahu wa taala jasimi i parë ase nje shka hin fe i islamit sot ne falin namazin e zakat e azhirimin e haxin klet mir po ne bëj shirka allahut apo musliman ai sabo musliman ai vazdon me bëj shirka allahut nuk ka musliman E natash, mtonë milionë argjis muslimanë që jetojnë ndonjë me emër musliman. A kemi sikurë njerëz që i bëjnë shirq Allahut këna ulazdi? Ata nuk duhet të forcojnë me serioz. Dervishat që janë, a si bëjnë shirq Allahut? Rafidat, a si bëjnë shirq Allahut? Njerëz të parlamenteve si bëjnë shirq Allahut? I bëjnë shirq Allahut jellala. Është një obligim vetëm Allahu subhanuhu teala. Funda ju ka përzi disa muslimanë në kohën e sotit. Ju ka përzi këto mesere disa muslimanëve në kohën e sotit, duke i qit emocionet përpara. Edhe duke u ka pas disa seimeve të Islamit të cilat janë të dorës ditë, çdo obligim tjetër jashtë të unitit është e dorës ditë. Çdo obligim tjetër, jashtë djesimit të Allahut është e dorës ditë. Dora e parë është to viti, unitimi i Allahut xhallahu. Sa në gjëratin dhe janë për të unit? Aforët në oportunian shumë për të vet? Paforëmosi. Kush nuk don të fol për të unit? Për kët obligim më katnat Allahu subhanahu wa ta'ala. Kura përmenda ta se Allahu më shumë ti e dojka dhe më shumë ti afrosh të Allahu me obligime, e kam qëllimin me këtë obligim të Allahu të më shumë ti afrosh. Pra, se vopët të Allahu nuk fitohen si kur që mendoj njerëzit. Në gjithë dhe gjekimit, lëzni. Kame pas njerëzit që kanë më ardhë me veprat mëdhoj e të Allahu. Me veprat mëdhoj e humanitar njerëzit. Njerëzit që përnime, përnime i këndimun të varëfërve, të dabdhve, smurve, e kështu m ishen në këtë kamponjën e verës loj loj futbolisti, loj loj sportisti, loj dhe njerëz miliona jopi. Ku ishtë i kriësorës? Obligimi majmë adhe Allahu të subhanu të lë është? Tuhit. Përmenëm një dërsë, rasën e ibn Gjedanit, i cili ka qenë në mëj pasur i në mëkje, Aisha radi Allah në ha, e ka pi për nësën ka thot ibn Gjedanit, si bando bi hiqa, ja? Oj Aisha, Aisha ka ditë një ditë prej ditëve me lip istikfarë të Allahu, me lip falje të Allahu, Më me ysi, men yso Allahu na falje. S'ka ditën. A, mëni një më ngurdhënia. Obligimi më ma i madh i Allahut te njerzit është men yso Allahu. Më di ca Allahu është një, me veprusa Allahu është një, me shqiptusa Allahu është një, me ndih at atmosferën shpirtëntës Allahu është një. Kjo është një i qartë shumë. Vallahi njeriu kur ta zbaton to vitin Allahut, kur ta zbaton njësimin e Allahu xheloa, vallahi gjitha këto pranga të dunjas i shohim sot. Kam un sinjër me paspore, ama vazhdoj me cin branga. Mbranga e çeveris, mbranga e mafias, mbranga e krcënuze, mbranga e njerëzve ndryshëm, mbranga e familjes, mbranga e mos lumturisë, mbrendi e personajit lumturisë. Lumturia ma e novë e njeriut është në atë moment kur njeriu e jo, adhuron një. Për çallosni. Para ta se Allahu subhanahu wa taala ka parshuruar ne ajem bull Kur'an, ka thon Allahu jelleu ala se ajë ndëbarabart a janë të barabartë dyrë rapë, njën e për i lëburve, i ka dy zotni. Tjetëri e ka këtëm njën, a janë të barabartë të dyrë rapë, dy djur zotni mi pasë. Njën i të thotë, që unë kam që i të thotë ullu. Që i ndihesh? Njën i të thotë atës, të thotë ndalu. Njën i të thotë hapuk, mos hapuk tjetëri. Qëfar gjë ndih? A i lëmdu? Kështon është vallohi edhe zemra e njer kur fillon njeri me adhuru ditë tjetërse ndonjë du të tresendë adhuroj ndojë adhuron biznesin e vet, adhuron vetveten e vet, pasqyrën e vet, pamjen e vet, sulimrin e vet kur adhuron vetëm Allahun xhellahu ala vetëm jaki nisën me këtë taknau ti shtiz zotin tan Allahu subhanahu wa taala ai cili ka kriju ditën e së sotme për shumëta ndonjë ai cili ka kriju dunjanë parë të shejtanin e ahiretin e xhelletin e tat dhe ai ka ndortosën Allahu Gjellohala, i qëvi i, i vanon dosenit e besintartë pak, e s'përbuaj. I vanon dosenit e t'i durojnë, këlletin se zotë i jatë t'a vanon, ma t'i kjo është nësit, ama n'i zotë e kje. Një, edhe edhim, s'ka konfuzion, s'ka kontradit, s'ka një të nko me kon edhe në kamë dhe ujë, s'ka. S'ka mundës i kështu, në dy gjendje. Me thonë, djatës, dhe u majtës. Allahu Gjellohala, njatë fatë. Edhe e bëndë qëtë Allahu subhanahu t'arë. Në ndaj, obligimi maj i madh i njerëzë këna, të uhidi. I tërgumi Allahu të sërë ala sërë mëzni, nuk kalam për shpegu kur gjo iqë. Për ndaj e sahabë vë ka shpegu dhe të uhidin. Vë ka shpegu dhe davetin. E prej ka do të në filluë? Në ndaj, vëllahi, zdo thidhje. E cila fillohet prej obligimeve t'jera. Zdo thidhje. Që fillohet prej obligimeve t'jera. Do të të të të se n Tull buju të min e buabiha Allahu qëllera ka thonë, kur t'hin e shpe, një kadera Kjo është një, një shemblë që e ka dhënë Allahu Nuk është vetëm, thjeshtë kotë kjo, normal që njështë të di se dhëmë një kadera e Mirë, po, qëka është halë i njerëzë, ku njerëzë do punë matë mdoja I ashtë të hyrjes, edhe daljes, shpe Që e bojnë do punë matë mdoja që i kemin në njëtë Dhe Allahu i bojnë prej t'avadit, prej podrumit, prej dhvitar Obligimi me i madhi jo në du një këna Me njesu Allahu në gjëllëvara Me ditë se Allahu subhanët Allah ish nja E ta madhinojnë e këtë Allahu në gjëllëvara Lëzim Në të momentë kur na nuk e madhinojnë e Allahu Qëka madhimi Allahu në gjëllëvara? Madhimi Allahu subhanët Allah Ajo kur njëri ju përshemë Procesoj me babën talë Me prind A banë zdovefer djali para prindve? Zdovefer se banë, po Ma drevëshën e zejt, nuk do në short, nuk do, e keni fjalë Allah i respekti. Allahu zëjë me qan. E respekti në Allahu zëjë me qan. A mund të më thonë Allahu objekt i tallë se besimtar? A mund të më thonë Allahu dhe theja Allahu dhe Kurani e Suneti? Objekt i shibleris, a mundaveshit Allahu dhe pejgamberi dna sallallahu alaihi wasallam. Allahu isme na veshit na top. Ata besimtarë duhet të pasin këto obligim të Allahu xhellahu teala. Obligim shumë i madh kjo. Obligim të cilin shëtanit Allah s'ka mutë një në shrua A e ka ditë shëtanit që Allah është një? E ka ditë E dinë shumë mirë, a e ka ditë Mirë po shëtanit e ka, po, shëtani ka pasë ego në vetë Unë në vetë para Allah Allah i thotë berisë e zadimit Normal që Allah kam e cëpërvu njët, neve Kam e në cëpërvu në shumicin e rastet Me disa njërë zi ma të veqër me vjetë Ma të veqër me na Ma të shumë ka të ndoshta dhe kaftyra Kam e cëpërvu Allah umata. Seicurce, ia criou Ademir sallallahu alaihi wasallam na momento que Allah o ordou, Iblis, veio lá dizer: "Desbaxo, eu não acredito." Ademir alaihi wasallam, coiseste maneira, Iblis me mestaj, me parou de madde, moti me emon, não me sem a herza. Allah جل얼 رضوان. Ademir assim, que queria um partido a segunda. Só tinha me, me adu me roceis, né? Me adu me respeitou que não querar escutar na volta dele, olha. Ai, gabimi Iblisit e kënë të uhid, një gabim sa i kushanë. Gja Allah iblisit, lindu, -lindu. Allah s'ni, aja ka lindë. Allah e dikur ka lindë, o dhonë, gja Allah me neve, bashkohanik e kena, iblisit. Iblisit e bashkohanik e jo, i atër mene dhe masë neve kamukon dheri ditën e e gjukimit, e kalanë Allahu Subhanahu wa ta'ala. Iblisit e kënë të mënë krisë, Allahu, sikur njerëzët, vetëm plezjarëmi të është, edhe aje është. Gabimit e mat matë-matë kapo, obligimin e të uhidit se kamë nuk guzon mbesimtari me u bashëtan, nuk guzon mbesimtari me rë ndintrigën e shejtanit, në lojën e shejtanit. Andaj Muadhib bin Jareed i paskafon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, feliyakun awla ma tad'uuhum, diy obligimi kje. Letjet sendi i parë, në të cilën i thrat, el tauhid, apo la ilaha illa allah, këtë formulë e muslimanëve, çna e kanë në parafola mur apo, ndonë le ta kemi këto parafola mur, ta kenë qton zaimr sikur të kenë pas muslimanët e parë. وصل الى امنابينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين